Розділ 22 «Ви хочете спати?» – запитав Ерік «Ні, ще рано», – відповів лікар «Заїдемо до мене і вип'ємо по чашці на ніч» «Гаразд» Лікар не курив ніч або дві і мав намір зробити це сьогодні ввечері. Але він не був проти трохи зачекати Відстрочити задоволення означало збільшити його він супроводжував Еріка по пустельних вулицях. На Канді люди рано лягали спати, і навколо не було ані душі. Лікар йшов швидкою ходою, і він робив два кроки до одного Еріка. Зі своїми короткими ногами і дещо виступаючим черевцем він виглядав дещо комічним із крокуючим гігантом. Додому данця було не більше 200 ярдів, але коли вони прийшли, він трохи задихався. Двері були не замкнені, бо на острові, де люди не могли ані втекти, ані збути вкрадене майно, не було особливого страху перед злодіями. І Ерік, відкривши двері, зайшов першим, щоб запалити лампу. Лікар кинувся на найзручніший із стільців і чекав, допоки Ерік принесе склянки, лід, віски і газовану воду. У непевному світлі карасинової лампи з його коротким сивим волоссям, кирпатим носом і яскравим кольором на високих вулицях. Він нагадував вам літнього шимпанзе, а його маленькі яскраві очі мали блискучу гостроту мавпи. Ерік налив напої своєму гостю і собі. А що відомо про пані Фріт? запитав лікар. Вона померла? Так. Вона померла минулого року, хвороба серця. Вона була прекрасна жінка, її мати приїхала з Нової Зеландії. Але поглянувши на неї, можна було б сказати, що вона – чистокровна шведка. Справжній скандинавський тип, висока, крупна і білява, як одна з богинь із Райнгольді. Старий Свен сказав, що коли вона була дівчиною, вона була більш гарнішою, аніж Луїза. «Дуже симпатична молода жінка», – сказав лікар. «Так, вона була мені як мати. Ви не можете собі уявити, якою доброю вона була». Раніше я проводив там весь свій вільний час. І якщо я не ходив туди кілька днів, тому що боявся зловживати її гостиністю, вона приходила і забирала мене сама. Ми, Данзі, Знаєте, вважаємо, що голландці досить нудні і важкі, і для мене цей будинок був даром Божим, щоб мати можливість ходити туди. Старому Свену подобалось розмовляти зі мною шведською. Ерік трохи розсміявся Він забув більшу частину її. Він говорить наполовину шведською, наполовину англійською. Вставляє малійські слова і шматочки японської. Спочатку мені було важко зрозуміти, дивно, як людина може забути свою рідну мову Мені завжди подобалась англійська Для мене було чудово вести довгі бесіди із Фритом Ви ж не очікували знайти людину з такою освітою в такому місці, як це Я був здивований, як він взагалі потрапив сюди Він читав про це в якихось старих книгах про подорожі він говорив мені, що хотів приїхати сюди з самого дитинства Він вбив собі в голову, що це єдине місце на світі, в якому він хотів би жити І я скажу вам, що є дивним, що він забув її назву Він ніколи не міг знову знайти книгу, яку він читав про це Він просто знав, що десь між Целебесом і Новою Гвінеєю був окремий острів де море пахне спеціями і стоять великі мармурові палаци. Це більше схоже на те, про що ви прочитали у «Тисяча і Одні ночі», аніж у книзі про подорожі. Це те, що багато людей очікують знайти на сході. Інколи так і є. Пробормотів лікар. Він подумав про великий міст, перекинутий через річку Уфучоу. Намін – був напружений рух, чудові джонки із намальованими очима на носах, щоб вони могли бачити дорогу. Вупани з ротанговими накриттями, тендітні сампани та моторні човни, що рухались спихканнями. На баржах жив буйний річковий народ. Посередині течії на плуту двоє чоловіків не одягнені, лише в пов'язках на стегнах ловили рибу бакланами. Це було видовище, яке можна було спостерігати годинами. Рибалка відправляв свого птаха у воду, той пірнав, ловив. Коли він піднімався на поверхню, рибалка витягував його за мотузку, прив'язану до ноги. Потім, коли він відбивався, сердито махаючи крилами, той хапав його за горло і змушував викинути схоплену рибу. Зрештою, саме такому рибалці, що ловив рибу по своєму. Арабським способом. Випадкова удача принесла такі дивовижні пригоди. Данець продовжував. Він прибув на Схід, коли йому було 24. Йому знадобилось 12 років, щоб потрапити сюди. Він запитував усіх, кого зустрічав, чи чули вони про острів. Але ви знаєте, у Малайських Штатах і на Борнео вони мало знають про ці краї. Коли він був молодим хлопцем, він був трохи перекотиполе і блукав із місця на місце. Ви чули, що сказав йому старий Свен? І я думаю, що це правда. Він ніколи не залишався на роботі дуже довго. Нарешті він прийшов сюди. Про цей острів йому розповів шкіпер голландського корабля. Це мало схоже на те місце, яке він шукав. Але це був єдиний острів на архіпелазі, який взагалі відповідав опису. І він думав, що прийде і подивиться на нього. Коли він висадився, у нього не було нічого, окрім книжок та одягу, в якому він стояв. Спочатку він не міг повірити, що це місце саме те, що потрібне. Ви ж бачили ті мармурові палаци, і ви зараз сидите в одному із них. Еріко глянув кімнату, і розсміявся. Бачите, він всі ці роки уявляв їх собі, як палаци на великому каналі. У будь-якому випадку, якщо це було не те місце, яке він шукав, то це було єдине місце, яке він міг знайти. Він змінив свою точку зору, якщо ви мене розумієте. І змусив реальність відповідати його уяві. Він прийшов до висновку, що все правильно. Тому що у них мармурові підлоги і ліпні колони. Він дійсно думає, що це мармурові палаци. Ви даєте зрозуміти, що він більш мудра людина, ніж я думав. Він отримав тут роботу. Тоді торгівлі було більше, ніж зараз. Після цього він закохався в дочку старого Свена і одружився з нею. А чи були вони щасливі разом? А вже ж! Свену він не дуже подобався. У ті дні він був досить активним і завжди придумував ту чи іншу махінацію. Він ніколи не міг змусити Фріта ворушитись. Але вона обожнювала його. Вона вважала його чудовим. Коли Свен став занадто старим, вона керувала маєтком, доглядала за речима і зводила кінці з кінцями. «Знаєте, є такі серед жінок?» Їм приносить задоволення думати про Фріта» що сидить у своїй берлозі зі своїми книгами і читає, пише і робить нотатки. Вона вважала Євгенієм, вона думала, що все, що вона для нього робила, було тільки його заслугою. Вона була прекрасною жінкою. Лікар задумався над тим, що сказав йому Ерік. Яку картину дивного життя запропонувало це у Яві – убоге бунгало на плантації мускатного ріха – з неймовірно високими деревами Канарі. Цей старий шведський пірат, безжальний і примхливий, Відважний шукач пригод у бездужних пустелях суворої дійсності, Непрактичний шкільний читель, спокушений міражем сходу, який? Який як осел вуличного торгівця випущений на простір Безцільно бродив по приємних землях даху і пасся навманяк. І крім того, велика білокура жінка схожа на богиню вікінгів, з її роботоспроможністю, її любов'ю, її чесністю розуму. І, звичайно ж, з її добродійним почуттям гумору, яка тримала все разом, керувала, направляла і захищала цих двох несумісних чоловіків. Коли вона зрозуміла, що вмирає, вона змусила Луїзу пообіцяти доглядати за ними – Плантація належить Свену. Навіть зараз це приносить достатньо, щоб утримувати їх усіх. Вона боялася, що після її відходу старий вижене Фріта Ерік трохи завагався, і вона змусила мене пообіцяти доглядати за Луїзою. Її бідній дитині було нелегко. Свен схожий на хитру стару мавпу. Він готовий до будь-якої зловредності – його мозок так само активний, як і раніше. І він буде брехати, робити змови та інтриги, що просто зіграти з вами якийсь дурний жарт. І він любить донестям Мелуїзу. Вона єдина людина, яка може з ним щось зробити. Одного разу він просто для розваги розірвав деякі рукописи Фріта на крихітні обривки. Коли вони знайшли його, він був оточений снігопадом із маленьких Шматочків паперу Посмію сказати, що це невелика втрата для світу Посміхнувся лікар Але це прикро для автора, що доклав зусиль Ви не дуже високої думки про Фріта? Я ще не визначився з цим Він мене багато чому навчив Я завжди буду йому вдячний Я був лише дитиною, коли вперше прийшов сюди я був в університеті у Копенгагені, і вдома ми завжди дбали про культуру. Мій батько був другом Георга Брандеса і Хольга Драхмана, поета, який часто приходив до нас. Саме Брандес вперше змусив мене прочитати Шекспіра, але я був дуже неосвічений і обмежений. Саме Фріт дав мені зрозуміти магію Сходу. «Знаєте, люди приїздять сюди і нічого не бачать. Це все. І вони знову їдуть додому. Той форт, на який я вас вчора водив, лише кілька старих сірих стін, порослих бур'яном. Я ніколи не забуду, коли він вперше мене туди привів». Його слова збудували зруйновані стіни і помістили артилерію на зубчастих мурах. Коли він розповів мені як губернатор тиждень за тижнем, Крокував по них в нудотній тривозі, бо тобільці якимось дивним чином на сході знають речі до того, як їх можна буде знати, шепотіли португальцям про жахливе лихо, і він відчайдушно чекав на корабель, який привезе новини, і нарешті вони прийшли. І він прочитав листа про те, що короля Сабестьяна з його чудовим почтом вельмож і придворних було знищено в битві при Алькасарі. І сльози текли по його старих щоках не тільки тому, що його король зустрів жорстоку смерть, але тому, що він передбачав, що поразка повинна коштувати його країні свободи. І той багатий світ, який вони відкрили і завоювали, ці незлічені острови, які кубка хробрих людей захопили для влади Португалії, повинні перейти під владу іноземців. І тоді, вірте мені чи ні, я відчув клубок у горлі, і деякий час я не міг бачити, бо мої очі були затуманені від сліз. І не тільки це. Він розповів мені про золоте Га, багате, награбоване в Азії, велику столицю Сходу, і про Малабарське узбережжя, і Макао, і Ормуз, і Басор. Він зробив те старе життя таким ясним і яскравим, що з тих пір я ніколи не міг бачити схід інакше, як з минулим, яке все ще присутнє і сьогодні. І я подумав, що це був привілей, що я, бідний данський сільський хлопець, побачив всі ці чудеса своїми очима. І я думаю, що це чудово бути чоловіком, коли я думаю про тих, невеликих смаглявих хлопчиків з країни розміром не більше моєї рідної Данії, які своєю безстрашною хоробрістю, своєю відвагою, своєю палкою-уявою тримали півсвіту в особистій власності. Тепер все це пропало, і вони кажуть, що Золотий га не більш, ніж зубожіле село. Але якщо і правда, що єдина реальність – це дух – то якимось чином та мрія про імперію та безстрашна хоробрість та галантність продовжують жити. «То було міцне вино для юної голови, яким наш пан Фрід напоїв вас». «Пробормотів лікар». «Так, це сп'янило мене», – посміхнувся Ерік. «Але це сп'яніння не викликало головного болю вранці». Лікар не відповів. Він був схильний думати, що його наслідки більш тривалі, могли бути набагато більш згубними. Ерік зробив ковток віскі. «Я був вихований лютераном, але коли вступив в університет, став атеїстом. Це була мода, а я був дуже молодий. Я просто знизав плечима, коли Фрід почав говорити зі мною про Брахму. «О, ми проводили години!» сидячи на веранді, на плантації. Фрід, його дружина, Кетрін і я. Він говорив, вона ніколи багато не говорила, але слухала, дивлячись на нього обожнюючими очима. А ми з ним сперечались. Все це було розпливчасто і важко зрозуміти, але, ви знаєте, він був дуже переконливий. І те, у що він вірив, володіло свого роду величою і красою. Здавалося, це підходило до тропічних, залитих місячним сяйвом ночей і віддалених зірок і шурхотом моря. Я часто задавався питанням, чи немає в цьому чогось особливого. І якщо ви знаєте, що я маю на увазі, це теж узгоджується із Вагнером і з п'єсами Шекспіра і текстами пісень Камуенса. Іноді я втрачав терпіння і говорив собі: цей чоловік порожнє базікало. Розумієте, мене турбувало те, що він випиває більше, ніж добре для нього. І так любить поїсти. А коли була тяжка робота, яку потрібно було виконувати, завжди мав привід не робити її. Але Кетрін вірила в нього. Вона не була дурною. Якби він був фальшивкою, вона б не змогла прожити з ним 20 років і надізнатися цього. Було дивно, що він мав бути таким вульгарним і водночас здатним на такі величні думки. Я чув, як він говорив речі, які я ніколи не забуду. Іноді він міг злетіти у місячній області духу. «Ви розумієте, що я маю на увазі?» «Коли ви не могли йти за ним...» а просто запаморочило спостерігали землі і все ж були сповнені захоплення. І ще знаєте, він міг робити дивовижні речі. Того дня, коли старий Свен порвав його рукопис, річну роботу, дві цілі пісні «Лузіат». Коли вони побачили, що сталося, Кетрін розплакалась. Але він тільки зітхнув і вийшов на прогулянку. Коли він увійшов, то приніс старому, задоволеному своєю витівкою, але все одно трохи переляканому, пляшку рому. Це правда, що він купив їх на гроші Свена, але це не має значення. «Не беріть в голову старче», – сказав він, – «ви порвали всього кілька десятків аркушів паперу, вони були всього лише ілюзією». І було б нерозумно звертати на них увагу. Реальність залишається, бо реальність непорушна. І на наступний день він взявся за роботу, щоб робити її знову. Він сказав, що збирається дати мені почитати кілька уривків, сказав лікар Сандерс. Гадаю, він забув. Він згадає, сказав Ерікс посмішкою в якій була добродушна безжальність. Лікарю Сандерсу він подобався. Данець у всякому разі був щирим. Звичайно, він був ідеалістом, але його ідеалізм був пом'якшений гумором. Він створював у вас враження, що сила його характеру була навіть більша, ніж сила його могутньої статури. Можливо, він не був дуже розумним, але він був надзвичайно надійний. І чарівність його простої, чесної натури приємно доповнювала чарівність його незграбної особистості. Лікарю Сандерсу спало на думку, що жінка цілком може вуха закохатися в нього. І його наступне зауваження було не зовсім позбавлено хитрості. «А та дівчина, яку ми бачили, це єдина дитина?» Кетрін була удовою, коли Фріт одружився з нею. Вона мала сина від першого чоловіка і сина від Фріта теж. Але вони обидва померли, коли Луїза була дитиною. А чи доглядала вона всім після смерті своєї матері? Так. Вона дуже молода. Вісімнадцять. Вона була лише дитиною, коли я вперше приїхав на острів. Вони відправили її в тутешню місіонерську школу, а потім її мати вирішила, що їй слід поїхати в Окленд. Але коли Кетрін захворіла, вона послала за нею. Кумедно, як один рік можу змінити дівчину, та коли вона пішла, вона була дитиною, яка сиділа на колінах. А коли повернулася, вона була молодою жінкою. Він обдарував лікаря своєю маленькою сором'язливою посмішкою. Я скажу вам по секрету, що ми зарушені. О, неофіційно, тож я б вважав закраще, щоб ви про це не згадували. Старий Свен досить охочий, але її батько каже, що вона занадто юна. Я вважаю, що так воно і є, але це не справжня причина його заперечення. Боюся, він не вважає мене достатньо хорошим. У нього є ідея, що на днях якийсь багатий англійський лорд приїде на своїй яхті і шалено закохається в неї. «Допоки найближчий підхід – це юний Фред у перлинному люгері. Він посміхнувся. «Я не проти почекати. Я знаю, що вона юна. Тому я раніше і не просив її вийти за мене. Розумієте, мені знадобився деякий час, щоб усвідомити, що вона більше... Немаленька дівчинка. Коли ви закохуєтесь у когось, так як я кохаю Луїзу, кілька місяців чи рік, вони не мають значення. У нас попереду все життя. Воно не буде таким, коли ми одружимось. Я знаю, що це буде ідеальне щастя, але ми його матимемо. Ми більше не будемо нетерпляче чекати його. Зараз у нас є дещо, чого ми позбавимось. «Ви думаєте, що це дурість?» «Ні». «Звичайно, ви тільки побачили її, ви її не знаєте. Вона прекрасна, чи не так?» «Дуже». «Ну, і її врода найменша з її якостей. У неї голова на плечах, у неї той самий практичний дух, який був у її матері». «Мене інколи розбирає сміх, коли я бачу, як ця чудова дитина...» Зрештою ж, вона не більше, ніж дитина. Керує працею в маєтку з таким здоровим глуздом. Малайці знають, що з нею марно хитрувати. Звичайно, проживши тут практично все життя, вона все знає, все на зубок. Це дивовижно, наскільки вона прониклива. І яку тактовність вона проявляє з цими двома чоловіками, її дідом і фрітом. Вона знає їх уздовж і впоперек. Вона знає всі їхні недоліки, але вона не суперечить проти них. Вона ж, звісно, дуже любить їх і сприймає їх такими, якими вони є, не наче вони такі ж, як усі. Я ніколи не бачив, щоб вона була нетерплячою до жодного з них. І знаєте, скільки потрібно мати терпіння, коли старий Свен... Незв'язно розповідає якусь історію, яку ви вже чули разів 50. Так, я здогадуюсь, що це вона зробила все спокійним Я припускаю, що кожен здогадався б Але не здогадається, що її краса, і її кмітливість і доброта її серця Маскують дух найтончішої, найвишуканішої делікатності Маска – це не те слово. Маска передбачає маскування, а маскування – обман. Луїза не знає, що означає маскування та обман. Вона вродлива, і вона добра, і вона розумна. Все це вона, але там є ще хтось. І якийсь ілюзорний дух, про який, як мені здається, ніхто, окрім її матері, яка померла, і мене, Ніколи не підозрював. «Я не знаю, як це пояснити. Це як привид у тілі. Це як душа в середині духа. І якщо ви можете це уявити, це як полум'я сутності особи, від якого всі якості, які бачать світ, є лише еманація». Лікар підняв брови. Йому здавалося, що Ерік Крістен трохи не в собі. Він все-таки слухав його без незадоволення. Він був дуже закоханий, а лікар Сандерс мав напівціннішу ніжність до молодих людей у такому стані. «А ви коли-небудь читали русалонька Ганса Андерсена?» – запитав Ерік. «Сто років тому. Цей прекрасний дух схожий на полум'я, який не мої очі, а моя душа відчули в Луїзі, Здається мені зовсім як та маленька русалонька. Їй не зовсім затишно у пристановищі чоловіків, у неї завжди є смутна ностальгія по морю. Це не зовсім по-людськи, вона така мила, вона така лагідна, вона така ніжна. І все ж в ній є така відстороненість, яка тримає вас на відстані. Це здається мені дуже рідкісним і прекрасним. Я цьому не заздрю, я цього не боюся. Це безцінне надбання. І я кохаю її так сильно, що майже шкодую, що вона не зможе назавжди зберегти його. Я відчуваю, що вона втратить це, коли стане дружиною і матір'ю. І якою б красою душі вона не володіла, тоді це буде по-іншому. Це щось окреме і незалежне». «Мені так соромно, що я не піду до неї настільки щистим, як вона прийде до мене». «Не будьте таким нерозумним», – сказав лікар. «Чому нерозумним? Коли ви кохаєте когось на зразок Луїзи, жахливо думати, що ви лежали в чужих обіймах, цілували куплені і нафарбовані вуста, я і так відчуваю себе негідним її». Я міг би принаймні принести їй чисте і пристойне тіло. О, мій, дорогий хлопчику!» Лікар Сандерс подумав, що молода людина несе нісенітницю, але він не відчував схильності сперечатися з ним. Було вже пізно, і його власні турботи звали його. Він допив свій напій. «Я ніколи не відчував ніякої симпатії до аскетичного ставлення». Мудра людина поєднує задоволення почуттів і задоволення духу таким чином, щоб збільшити задоволення, яке він отримує від обох. Найцінніше, чому я навчився від життя, це ні про що не шкодувати. Життя коротке, природа ворожа, а людина смішна. Але, як не дивно, у більшості нещасть є свої компенсації і з певним гумором, і наабийкою часткою здорового глузду можна досить добре впоратись з тим, що врешті-решт є дуже незначним питанням. І з цим він піднявся і залишив його. Розділ 23 Наступного ранку, зручно влаштувавшись на веранді готелю, задерши ноги, лікар Сандерс читав книгу. Він тільки що дізнався з пароплавної контори, що отримано звістку про прибуття судна на наступний день. Але одного. Він зупиниться на Балі, що дало б йому можливість побачити цей привабливий острів. А звідти було б легко дістатись до Сарабая. Він насолоджувався своєю відпусткою. Він вже забув, що так приємно не мати чим у світі зайнятись Людина дозвілля. Пробурмотів він собі підніс. Їй-богу, я б міг би майже бути прийнятим за джентльмена. Нарешті Фред Блейк пройшов дорогою, кивнув і приєднався до нього. «Ви ж не отримували телеграму чи не так?» – запитав він. «Ні, це останнє, чого я очікую». Я був на пошті хвилину тому. Чоловік запитав мене, чи мене звати не Сондерс. Це кумедно. Ні в кого і найменшого поняття немає, що я тут. Я також не знаю нікого на світі, хто хоче так терміново зі мною поспілкуватись, що аж витрачає гроші на телеграму. Але його чекав сюрприз. Не минуло і години, як до готелю під'їхав на велосипеді юнак. І незабаром керуючи вийшов за ним на веранду і попросив лікаря розписатися в отриманні телеграми яка тільки що прийшла йому. «Яка дивовижна річ!» – вигукнув він. «Єдина людина, яка може навіть підозрювати, що я тут, – це старий Кім Чін». Але коли він відкрив телеграму, то був вражений ще більше. «Це клята ідіотська річ!» – сказав він. «Вона зашифрована!» «Хто в ім'я всього святого міг зробити таку дурість?» «Як можна очікувати, що я розберусь у цьому? Що й до чого?» «А чим можна мені поглянути?» – запитав Фред. «Якщо це один із добре відомих кодів, я міг би вам сказати. Тут, напевне, можна буде дістати всі звичайні кодові книги». Лікар передав йому паперову смужку. Це був цифровий код. Слова або фраза були представлені групами чисел і закінчення кожної групи було чітко позначено нулем. У комерційних кодах використовуються штучні слова, сказав Фред. Я розумію стільки ж, скільки і це. Я досить ретельно вивчав коди, це було моє хобі. Ви не заперечуєте, якщо я спробую розшифрувати його? Пані Скілечки, кажуть, що це лише питання часу, коли ви зможете знайти секрет Будь-якого коду Кажуть, у британській службі є один хлопець, який може розгадати найскладніший код Який тільки можна придумати за 24 години Тоді вперед Я піду всередину, мені потрібні ручка та папір Лікар Сандерс раптом згадав, він простягнув руку Дайте мені тільки ще раз поглянути на цю телеграму Фред передав їй йому, і він поглянув на місце відправлення. Мельбурн. Він не віддав їй назад. Це випадково не для вас? Фред на мить завагався, потім він посміхнувся. Коли він хотів когось здобути, він міг бути дуже підлесливим. Ну, так воно і є насправді. Чому ж ви адресували її мені? Ну, я подумав, що я живу на Фентоні, і все таке, і, можливо, вони не доставлять її, або їм можна буде знадобитись підтвердження особи, або щось подібне. Я подумав, що це позбавить мене від багатьох турбот, якщо її відправлять вам. Ви маєте нахабство. Я знав, що ви той, що треба. «А ця маленька реалістична деталь про те, що вас запитали на пошті, чи бува ваше прізвище не Сандерс?» «Чиста вигадка, друзяко», – безтурботно відповів Фред. Лікар Сандерс посміхнувся. «А що б ви зробили, якби я не міг розібратися в цьому і порвав би її?» «Я знав, що вона не може прийти раніше сьогоднішнього дня. Вони отримали адресу тільки вчора». «Хто це вони?» «Люди, які послали телеграму», – відповів Фред із посмішкою. «Отже, ви не тільки для задоволення від мого товариства склали мені компанію цього ранку?» «Ні, не зовсім». Лікар повернув йому телеграму. «У вас диявольська зухвалість? Візьміть це. Гадаю, ключ у вас в кишені». «В моїй голові». Він увійшов до готелю, лікар Сандерс знову почав читати – але він читав і розсіяною увагою. Він не міг повністю викинути з голови випадок, який тільки що стався. Це його чимало потішило, і він знову задався питанням. В чому полягала таємниця, в яку був залучений хлопець? Він був обережний. Він ніколи навіть не натякав на те, над чим міг би попрацювати жвавий розум. Там не було нічого, з чого можна було би почати». Лікар стинув плечима. Зрештою, це була не його справа. Він намагався розсіяти свою зацікавленість, прикинувшись перед самим собою, що йому наплювати, і зробив рішуче зусилля, щоб зосередити увагу на тому, що він читав. Але через деякий час Фред повернувся на веранду. «Вип'єте лікарю», – сказав він. Його очі сяїли, обличчя розпашилося, – але в той же час він був якийсь схвильований. Йому хотілося розреготатись, але оскільки він не міг пояснити приводу для веселощів, він тримав себе в руках. «У вас хороші новини?» – запитав доктор. Раптово Фред більше не міг стримуватись. Він вибухнув гуркотом сміху. «Так, такі добрі, як і все це. Я не знаю, добрі вони чи погані, але вони страшенно смішні». «Хотів би я вам розказати. Вони дуже дивні. Вони змушують мене відчувати себе досить дивно. Я не зовсім розумію, що мені з цим робити. У мене повинно бути трохи часу, щоб звикнути до цього. Я не зовсім розумію. Стою я на голові чи на п'ятах». Лікар Сандерс задумливо подивився на нього. Хлопець, здавалося, знайшов життєву силу. У виразі його обличчя було щось винувате, і це позбавляло його незвичної привабливості. Тепер він виглядав щирим і відкритим. Можна було подумати, що його з плечей звалився важкий тягар. Принесли напої. «Я хочу випити за пам'ять мого покійного друга», – сказав він, хапаючи свою склянку. «А яке його ім'я?» «Сміт». Він одним ковтком осушив склянку. Я повинен запитати Еріка, чи не можемо ми піти кудись сьогодні в день. Я відчуваю бажання вигуляти свої ноги. Трохи фізичних вправ пішли б мені на користь. Коли ви відпливаєте? О, я не знаю. Мені тут подобається. Я не проти залишитись ненадовго. Хотів би я, щоб ви побачили вид з вершин того вулкана, на який мізеріком Піднімалися вчора Він просто прекрасний Я не можу вам передати Цей світ не таке вже й погане Старе місце Чи не так? Двохмісна коляска, запряжена маленькою Пошарпаною конячкою тремтяче проїхала по дорозі Піднімаючи хмару пилу І зупинилася біля готелю Луїза керувала, а її батько Сидів поруч із нею Він вийшов і піднявся сходами. В руці у нього був пласткий згорток. Учора ввечері я забув віддати вам рукопис, який обіцяв, тому привіз їх. Це дуже люб'язно з вашого боку. Фред розв'язав шварку і розкрив невелику стопку машинописних листів. Звичайно, я хочу почути абсолютно відверту думку. Він із сумнівом подивився на лікаря. «Якщо вам зараз особисто немає що робити, я міг би сам прочитати вам кілька сторінок. Я завжди думаю, що вірші потрібно читати вголос, і тільки автор може віддати їм належне». Лікар зітхнув. Він був слабкий. Він не міг придумати жодної відмовки, яка відвернула б Фріта від його мети. «А як ви гадаєте, а чи слід вашій дочці чекати на сонці?» Ризикнув він. «О, ні, у неї є справи. Вона може відправитись по своїм завданням і повернутися за мною потім». «Ви б не хотіли, щоб я поїхав з нею, сер», – сказав Фред Блейк. «Мені нема що робити». «Я думаю, вона була б дуже рада». Він спустився і заговорив з а Лікар побачив, як вона серйозно подивилась на нього. Потім трохи посміхнулася і щось сказала». У цей ранок вона була одягнена у білу бавоніну сукню і великий солом'яний капелюшок. Під ним її обличчя отримувало золотисту прохолоду. Фред піднявся і всі-всі неї. І вона поїхала. «Я хотів би прочитати вам третю пісню», – сказав Фрід. «У неї є лірична якість, яка мене задовиняє. Я думаю, вона найкраща з тих, які я зробив». «А ви знаєте португальську?» «Ні, не знаю». «Шкода, цей переклад майже слово в слово. Ви були б здивовані, побачивши, як точно мені вдалося відтворити ритм і музику. Відчуття і, власне, усе, що робить її великою поемою». «І, звичайно ж, ви не соромтесь критикувати». Він почав читати. Його голос мав приємний тембр. Лікар Сандерс уважно слухав. Версія здавалася вільною та легкою. Але він не міг бути впевнений, що наскільки це пов'язано із розміреним і величним стилем вимови. Промовляння Фріта було драматичним, але він вклав драму у звук, а не в сенс. Так що значення того, що він читав, прагнуло втекти від вас. Він підкреслював риму так, що це нагадувало доктору Сандерсу про повільний потяг, що пробігає по погано прокладених рельсах і його тіло відчувало легкий поштовх, коли очікуваний звук через рівні проміжки часу досягав його вуха. Він виявив, що його увага блукає. Глибокий монотонний голос продовжував звучати, і він почав відчувати легку сонливість. Він пильно дивився на читача, але його очі мимоволі закривались. Він відкривав їх із легким зусиллям і хмурився, від сильної зосередженості. Він здригнувся, оскільки голова його раптом впала на груди, і він зрозумів, що на мить задрімав. Фрід читав про доблесні діяння і великих людей, які перетворили Португалію на імперію. Його голос підвищувався, коли він читав про високі героїчні вчинки, і тремтів і падав, коли він читав про смерть і несприятливу долю. Раптом лікар Сандерс відчув тишу. Він відкрив очі. Фріта там більше не було. Фред Блейк сидів перед ним із пустутливою посмішкою на вродливому обличчі. «Добре подрімали?» «Я не спав». «Та ви хропіли на все горло». «А де Фріт?» Він поїхав. Ми повернулись у колясці, і вони поїхали додому обідати». Він сказав, щоб я вас не турбував. «Тепер я знаю, що з ним не так», – сказав лікар. У нього була мрія, і вона збулася, що не дає ідеалу привабливості, так це те, що він недосяжний. Боги сміються, коли люди отримують те, що хочуть. «Я не розумію, про що ви говорите», – сказав Фред. «Ви все ще наполовину спите». «Давай, ну, вип'ємо по склянці пива. Це у всякому разі реально».